Ein deutsches Märchen. Der intelligente Fischer Vor langer Zeit lebte ein Fischer in einem Dorf. Er ging jeden Tag zum Fischen an den Fluss. Jeden Tag ankerte sein Boot in der Nähe des Ufers. Auch heute tat er dasselbe, als er ins Wasser ging, um Fische zu fangen. Das Wetter ist heute so gut. Es wäre toll, einen schönen Fisch zu fangen. Ich könnte ihn auf den Markt verkaufen und einen guten Preis erzielen. Etwas entfernt warf es ein Netz ins Wasser, in der Hoffnung, einige Fische zu fangen. Aber heute war neben einigen Fischen auch eine Glasflasche im Netz. Oh, diese Flasche sieht seltsam aus. Ich öffne sie und sehe nach, was drin ist. Der Fischer nahm die Flasche aus dem Netz und öffnete sie. Plötzlich kam ein Teufel heraus. Ich bin nicht aus diesem kleinen Ding raus. <lacht> Jetzt werde ich wieder Angst in diesem Land verbreiten. Oh mein Gott. Wer bist du und wie bist du in diese Flasche gekommen? Du Narr. Ich habe früher über dieses Land regiert. Der Fluss war bekannt als der Geisterfluss. Niemand ist wegen mir jemals in die Nähe dieses Ortes gekommen. Jedes Lebewesen hatte Angst vor mir. <lacht> Aber dann, eines Tages, kam ein Mönch. Er benutzte seine Magie, um mich in dieser Flasche zu fangen. Ich saß jahrelang in dieser Flasche fest. Aber jetzt bin ich frei und du wirst meine erste Beute sein. Aber warum ich? Ich habe dich befreit, nicht wahr? Aber du bist der Einzige, der das Geheimnis dieser Flasche kennt. Ich werde dich vernichten und so mein Geheimnis für immer verbergen. Der Fischer hatte Angst um sein Leben. Er fing an, nach einem Weg zu suchen, sich selbst zu retten. Schließlich überlegte er sich einen Plan. Du kannst mich umbringen, aber ich habe noch einen letzten Wunsch. Kannst du den erfüllen? In Ordnung. Sag mir, was ist dein Wunsch? Ich habe mich gefragt, wie du in diese winzige Flasche gelangen konntest. Ich verstehe das nicht. Lügst du etwa? Kannst du mir das mal zeigen? <lacht> du denkst, ich würde in der Sache lügen? Ich werde es dir sofort zeigen. In seiner Arroganz dachte der Teufel nicht einen Augenblick an den Fehler, den er machen würde. Um sich dem Fischer zu beweisen, wurde er magischerweise kleiner und passte so in die Flasche. Sobald der Teufel drin war, schloss der erleichterte Fischer die Flasche. <lacht> Jetzt lach, so viel wie du willst. Du wolltest mich fertig machen. Ich habe dich dorthin geschickt, wo du hingehörst. Der Fischer warf die Flasche wieder tief ins Wasser und ging zurück zum Ufer. Er sammelte alle seine Fische und kehrte glücklich nach Hause zurück. So hat der intelligente Fischer das ganze Dorf vor dem Teufel gerettet. Also Kinder, habt ihr gesehen, wie der Fischer seine Intelligenz einsetzte, um den Teufel zu besiegen? Ja, das haben wir. Das, das ist eine tolle Geschichte. Der Teufel bekam, was er verdiente. Ja, das war eine tolle Geschichte. So haben wir gelernt, dass wir nie Angst vor einem Problem haben dürfen. Bleibt ruhig und denkt an eine Lösung. Der Erfolg wird dann immer unser sein. Der Fischer und seine Frau Der Fischer und seine Frau lebten auf einer Klippe in der Nähe des großen Meeres. Jeden Tag ging der Fischer zu den Klippen und angelte Fische für seinen Lebensunterhalt. Er war glücklich mit seinem bescheidenen Leben. Aber er wusste genau, dass seine Frau es nicht war. Sie war immer wütend. Sieh dir diese dreckige Hütte an! Der Geruch macht mich krank. Ich putze alles Tag und Nacht. Es klappt einfach nicht. Der Fischer liebte seine Frau, aber sie hörte nie auf, sich zu beschweren. An guten Tagen, wenn er zwei Fische fing, bat die Frau um drei. Wenn er für sie Mangos hätte, würde sie nach Pfirsichen fragen. Er konnte einfach nichts tun, um sie glücklich zu machen. Oh, Liebling, was könnte ich tun, um dich glücklich zu machen? Hol mich aus dieser stinkenden Hütte raus. Dann werde ich glücklich sein. Eines Tages ging er zur Klippe, um Fische zu fangen. Das Wasser war ruhig und blau. Er saß dort und sein Angelhaken schwamm tief im Meer. Ein paar Stunden vergingen und er wurde müde. Hm, ich schätze, wir werden heute von Früchten leben müssen. Oh, warte, ich fühle da etwas. Der Mann hielt seine Angel fest und begann zu ziehen. Oh! Ist das schwer? Das muss ein großer sein. Als er sah, was er am Haken hatte, war er sehr überrascht, eine Flunder zu sehen. Sie war ganz bunt und glänzte. Oh, eine Flunder! Wieso ist sie nur so schwer? Vielleicht hat sie zu viel gefressen? Nein, Fischer, deshalb wiege ich nicht mehr als die anderen Fische. Was? Hast du gerade mit mir gesprochen? Wieso kannst du sprechen? Woher kennst du meinen Namen? Ich weiß viel mehr über dich. Ich bin kein normaler Fisch. Ich bin ein verzauberter Prinz. Lass mich gehen. Ich werde dir sowieso nicht gut schmecken. Bitte töte mich nicht. Oh, sag nichts mehr. Ich werde bestimmt keinen sprechenden Fisch töten. Los, geh schon. Ah, danke. Danke. Der Mann war begeistert, seiner Frau von der Flunder zu erzählen. Er eilte nach Hause und vergaß, dass er seiner Frau heute keinen Fisch mitbringen würde. Schatz, ich muss dir etwas sagen. Komm schnell. Was? Kein Fisch heute? Oh nein, ich hatte eine Flunder gefangen. Sie konnte sprechen. Sie sagte mir, sie sei ein verzauberter Prinz. Was? was ist dann passiert? Äh, dann habe ich ihn gehen lassen. Er ist jetzt im Meer. Du hast einen verzauberten Fisch gefangen und ihn einfach so gehen lassen? Warum solltest du das tun? Wir sind arm und hungrig. Wir leben in dieser stinkenden Hütte. Du hättest wenigstens nach einem besseren Haus fragen können. Wie kann er mir ein Haus geben? Das kann er doch nicht. Wir müssen glücklich sein mit dem, was wir haben. Ich werde glücklich sein, wenn ich in einem Haus wohne. Sagtest du nicht, er sei ein verzauberter Prinz? Du hast sein Leben verschont. Er kann so viel für uns tun. Geh zurück und frag ihn nach einer Hütte. Der Ehemann zögerte, aber er ging zurück ans Meer. Zu seiner Überraschung war das Wasser etwas grün und gelb geworden. Zauberfisch, kannst du mich hören? Die Flünder kamen kürzester Zeit an die Oberfläche. als ob sie darauf warten würde, dass der Fischer zurückkäme. Meine Frau ist nicht glücklich. Was will sie denn? Ähm, sie will ein Haus. Geh zurück, sie hat es bereits. Der Mann lief zurück und sah, dass seine Frau an der Holztür eines schönen Hauses stand. Das Haus war gepflegt und sauber. Es hatte auch Möbel und einen Kamin. Schatz, sieh nur! Dieses Haus ist so viel größer und sauberer. Ja, wir haben jetzt auch einen Kamin. Das ist eine schöne Sache, nicht wahr? Bist du jetzt glücklich? Wir können hier ewig leben. Für immer? Hm, das werden wir sehen. Lass uns essen und ins Bett gehen. In dieser Nacht schlief die Frau nicht gut. Sie dachte immer wieder daran, was sie glücklich machen könnte. Am Morgen wartete sie bereits auf ihren Mann am Esstisch. »Guten Morgen, mein Gatte. Hör zu, dieses Haus ist zu klein für uns. Ich will einen Palast und ich will eine Königin sein. Geh zur Flunder und bitte sie, uns einen Palast zu geben.« »Was? Warum willst du Königin werden? Das ist doch genug für uns.« »Lass mich das entscheiden.« Geh zu Flunder und mach mich zur Königin. Der Ehemann ging zögernd zum Meer. Das Wasser war heute violett und die Winde wehten heftig. Zauberfisch, kannst du mich hören? Die Frau ist nicht glücklich. Was will sie denn? Sie will einen Palast und sie will Königin werden. Geh zurück, sie hat es bereits. Als der Ehemann zurückkam, war das Haus weg. Stattdessen stand dort ein Palast mit großen Messingtüren. Es gab viele Diener, die überall hin eilten. Er sah seine Frau auf einem Thron sitzen. Sie hatte eine Krone auf dem Kopf. Du bist jetzt eine Königin? Ja, ich bin eine Königin. Das ist schön, nicht wahr? Bist du jetzt glücklich? Mmh, nein, die Königin zu sein ist nicht genug. Ich will Kaiserin werden. Hä? Was? Ich weiß, was du denkst. Die Flunder kann dich nicht zur Kaiserin machen. Das ist unmöglich. Das weißt du nicht. Geh zu dem Fisch und mach mich zur Kaiserin. Wieder ging der Fischer zögernd auf das Meer zu. Er schaute auf das braune Wasser und fragte sich, was es verursacht haben könnte. Zauberfisch! Kannst du mich hören? Meine Frau ist nicht glücklich. Was will sie denn? Sie will Kaiserin werden. Geh zurück, sie hat es bereits. Der Fischer eilte nach Hause und überlegte, ob seine Frau jetzt glücklich sei. Als er den Palast erreichte, gab es nun goldene Türen anstelle der großen Messingtüren. Das Haus war noch größer geworden. In seinem Inneren saß seine Frau auf einem goldenen Thron. Alle Minister und Könige standen vor ihrem Thron. Sie hatte eine goldene Kugel in einer Hand und ein Zepter in einer anderen. Liebling, du bist jetzt wirklich die Kaiserin. Ja, das bin ich. Habe ich dir nicht gesagt, dass der Fisch das möglich machen wird? Ja, das hast du. Bist du glücklich? Oh, das weiß ich nicht. Wir werden sehen. Wir hatten einen langen Tag. Wir müssen jetzt schlafen gehen. Der Fischer hatte Angst, dass die Frau eine weitere Forderung stellen würde. Aber er war müde vom Laufen den ganzen Tag. Er fiel sofort in einen tiefen Schlaf, als er sich hinlegte. Aber seine Frau konnte nicht schlafen. Sie saß da und dachte, was sie wohl noch glücklicher machen könnte. Eine Woche verging. Jeden Abend betete der Fischer, dass seine Frau glücklich werde. Aber jede Nacht saß sie auf dem Bett und schaute zum Mond und zu den Sternen. Eines Nachts wurde sie des Denkens müde und wollte sich ausruhen, doch... Was? Es ist schon morgen? Wie kann die Sonne jetzt aufgehen? Weiß sie nicht, dass ich seit einer Woche nicht geschlafen habe? Gatte, wach auf! Ich will die Sonne und den Mond kontrollieren! Ich will nicht, dass sie sich ohne meine Erlaubnis bewegen! Ich will die Allmächtige werden, die Göttin sein! Was? Bitte, hör auf damit. Ich kann nicht zurückgehen und unser Leben riskieren. Du riskierst nicht unser Leben. Ich werde unser beider Leben besitzen. Nichts wird uns je berühren. Geh zum Fisch und mach mich zu ermächtigen! Nein, Liebes. Du weißt nicht, was du da verlangst. Ich halte das nicht mehr aus. Wenn du jetzt nicht gehst, werde ich sehr wütend sein. Sehr, verärgert! Der Fischer wollte seine Frau glücklich sehen. Aber er wusste, dass das falsch war. Draußen kreisten die Wolken über dem Meer und der Wind brüllte. Oh, wann wird das enden? Das ist so falsch. Das Wasser ist heute so recht schwarz. Ich habe wirklich Angst. Uh. Zauberfisch! Kannst du mich hören? Fisch, meine Frau ist immer noch nicht glücklich. Was will sie denn noch? Ähm, äh, sie will die äh, Allmächtige werden. Ähm, eine Göttin. Hm, geh zurück. Sie hat es bereits. Der Fischer rannte, so schnell er konnte, zurück. Oh, ich weiß nicht, was aus meiner Frau geworden ist. Ich muss zu ihr. Oh, nein, was? Der Fischer erkannte, dass seine Frau weg war. Sie war nirgendwo zu finden. Er suchte und suchte. Er rannte zurück zum Meer. Das Wasser war nun ruhig und klar. Die Wolken hatten sich aufgelöst und die Sonne schien hell. Zauberfisch! Oh, magischer Fisch! Kannst du mich hören? Bitte, komm zurück! Was hast du mit meiner Frau gemacht? Ich habe dir den Wunsch erfüllt. Sie wollte die Allmächtige sein, die Göttin. So ist es nun. Niemand hat die Allmächtige je gesehen. Sie ist jetzt unbekannt. Für jeden. Nein, bitte. Gib sie mir zurück. Ich kann einen Wunsch nicht rückgängig machen. Warte, ich weiß. Bisher habe ich nur für meine Frau gefragt. Du hast dir alle Wünsche erfüllt. Aber ich habe dir das Leben gerettet. Erfülle mir jetzt meinen Wunsch. Hm. Du hast recht. Was willst du denn? Der Fischer atmete durch ich will, dass meine Frau glücklich ist geh zurück, Freund sie hat jetzt alles, was sie braucht um wirklich glücklich zu sein der Ehemann eilte nach Hause er war überrascht er sah seine Frau an der Tür seiner alten kleinen Hütte stehen aber sie stand nicht mehr er rannte auf seine Frau zu oh, du bist zurück Du bist zurück! Ja, Liebes, ich habe erkannt, dass Paläste und Throne kein Glück bringen können. Lass uns nach Hause gehen. Von diesem Tag an hatten der Fischer und seine Frau keinen einzigen Tag lang Hunger. Die Frau erkannte, dass das Glück in den einfachen Dingen des Lebens liegt und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.